Перша книга. Хронік. Розділ 27. Оце сини Ізраїля, за їхнім числом, голови батьківських домів, тисячники, сотники і урядовці, що за їхніми відділами служили цареві у всіх справах, приходячи і відходячи щомісяця, на всі місяці року, а було їх 24 тисячі в кожному відділі. Над першим відділом на перший місяць був Їжбаал, син Завдієла. 24 тисячі було в його відділі. Він був із синів Переца, голова над усіма військовими начальниками на перший місяць. Над відділом другого місяця був Єлеазар, син Додайя, Ахохія. На чолі його відділу був начальник Міклот. 24 тисячі було в його відділі. Начальником третього війська на третій місяць був Бенайя, син Єгояди, священника. 24 тисячі було в його відділі. Цей Бенайя був одним із тридцятьох хоробрих і голова над тридцятьма. І в його відділі був Амінадав, його син. Четвертий. На четвертий місяць був Азаел, брат Йоава, а по ньому Зевадія, його син. Двадцять чотири тисячі було в його відділі. П'ятий. На п'ятий місяць був начальник Шамгуд Зерахій. 24 тисячі було в його відділі. Шостий. На шостий місяць був Іра, син Ікеша з Текоа. 24 тисячі було в його відділі. Сьомий. На сьомий місяць був Хелец Пелоній із синів Ефраїма. 24 тисячі було в його відділі. Восьмий. На восьмий місяць був Сібхай з Хушу, з роду Зераха. Двадцять чотири тисячі було в його відділі. Дев'ятий. На дев'ятий місяць був Авієзер з Анатоту, з роду Веніамина. Двадцять тисячі було в його відділі. Десятий. На десятий місяць був Маграй з Нетофи, з роду Зераха. 24 тисячі було в його відділі. 11-й на 11-й місяць був Беная з Піратону, з синів Ефраїма. 24 тисячі було в його відділі. 12-й на 12-й місяць був Хелдай з Нетофи, з роду Отнієва. 24 тисячі. Було в його відділі. На чолі ж колін Ізраїля були у Ровимлян, як начальник Еліезер, син Зіхрі. У Симеоніїв – Шефатія, син Маахи. У Леві – Хашавія, син Кемуела. В Арона – садок. У Юди – Еліяв, з братів Давида. В Ісахара – Омрі, син Михаїла, у Завулона Ішмаїя, син Овдії, у Нафталі – Єремот, син Асріела, у синів Ефраїма Осія, син Азазії, у половини коліна Манасії Йоїл, син Педаї. у половини коліна Манасії в Гілеаді Гіддо, син Захарії, У Веніамина Аазієл, син Явнера. Удана Азарел, син Єрохама, це князі над колінами Ізраїля. Давид не перелічив тих, що їм було нижче від двадцятьох років, бо Господь сказав, що намножить Ізраїля, наче зір небесних. Йоав, син царуї, заходився було робити перепис, та не закінчив, бо через те був гнів божий на Ізраїля і перепис той не був записаний у літописну книгу царя Давида. Над царськими скарбами був Азмавет, син Адієла, а над запасами в краю, в містах, поселах та в баштах Йонатан, син Узії. Над сільськими робітниками, що порали землю, Езрі, син Келува. Над виноградниками – з рами. А над пивницями у виноградниках Завді з Шефаму. Над маслинами та смоківницями, Що в Шефелі Вал Ваал-Ханан із Гедеру, А над запасами олії – Йоас. Над товаром, що пасся в шароні, Щитрай Шарону, А над товаром у долинах – Шафат, Син Адлая. Над верблюдами – Овіл, Ізмаїльтянин, а над ослицями Єгдея з Меренотту, над вівцями Язіз Агарянин. Усі ці були управителями майна в царя Давида. Йонатан, Давидів дядько, був дорадником. З нього був чоловік мудрий і письменний, а Єхієл, син одного Хахмонія, був при царських дітях. Ахітофел був теж дорадником царя, Ахушай Аркій другом царя, а по Ахітофелеві Йогояда син Бенаї та Евіатар. Йоав був начальником війська в царя.